you should come out the game sa fucking nation cancer tskar på dine the good school the fucking pansar fucking nation cancer så du mister dine sanser Trækker du din gøbskyder Først din fucking panzer Sidder sammen med hele flokken Koks i NFLG Sidder og snakker om politi Voldpansersvinderi Fucking der skyld at hele København er i krig Når de trækker deres gøbs Så er der skudømme skyderi Tag ikke hensyn til hvem fuck der er de nakker Når hjernen ikke rækker hverken For dem bliver deres makker Det skulle ikke lige fremstå Den der hund der trykker Når en panzer brygger en motorgonner Til at være en tyrker Siger du den måde Ryger det bare i detention Holder de fanget De nakker der ind på men en selv, med knivler mod kniv, du vil at falde til. Lån, der på deres side, ikke din eller min. De ydmyge, der formelder foran alle, er du til grin. Når du siger, lad mig være, nogle fucking pansers Ser de læk, stille knæk? Kan du huske, hvad jeg mener? Så er der politiet, hvor du stigger dem panser, nok og gør godt fucking nationens gænser. Tæsker op på tæser, du mister dine sensorier. Teger du din gyldne skud, og fast i gold, fucking panser. Politiet, hvor du stigger dem panser, nok og gør fucking nationens gænser. Sensor, trækker du din gøbskyder Først din fucking panser Op med paraderne Du må heller være klar For fucking pansersvidt De kommer på at Den dig Det er lige meget Du er uskyldt eller ej ah, Fucking panser Ser kun en vej Skyder omkring sig Som var det for sjovt Fucking panser har det sig en lov, mand. Fyret nemlig koksen er vel sammen, ikke G. jeep. Forleden vej jeg klubben, som jeg plejer at komme i. Brag det for bagdøren i det skjulte. For sådan er det bare, når panser og panser, er sultne. Du vil aldrig, om de tager have fat med deres spæt, men er for den midt i tension og for Og hvad med flådepolisen, der blev skudt, ja. Yeah. Fucking pansers, sving jo, det burde det være forbudt, ja. Yeah. De fyrede løs på manden, kun de nej Så altså, Når jeg siger, panser er nogle svin, så er der noget om snakken. For det er ulv, der snakker om den realitet, jeg set, der skete. Det ægte kriminalitet, helt vildt Korrupt, fuck, de må være skrå Skøre venner, det er ikke noget, som står i bøger For dem bliver man selv oplært, der de skør Fucking gang, men troede det korrupte politi før Forstår du? Det er ikke fedt, Holmes, det er bare fucked up Vi skulle prøve at mærke politivold på deres egen krop Folk for ikke, hvorfor unge går amok yeah. Slag efter slag, ja. det ender med at ja, yeah. yeah, Som så mange gange før, hvor folk går hen og dør og panser siger Der var sgu ikke noget, vi kunne gøre Vold, lav eller vold er det ikke det, man siger I en tid som den vi alle sammen kriger Prøv at høre, hvordan de uskyldige mennesker skriger Stop, yeah, det er nok yeah. Vi vil ikke mere Det politi, stop din pærk eller form af staven Penser brutalitet kommer til mit kvitter Derfor hader jeg fucking panserne bare mere og mere vi vokser op med Så der skal mere end en stav til at slå os ned Kroppen er hervet Banden er mærket Koks en FL crew så kommer superspik nu Vi er ligeglade Vi er kolde I har jagt os siden af folk skoletider var omme Kåbte sviger Bare giver spøder Bare sendes i retten Og sagsbehandler møder I har en kø, Vi har et jernrør I har en gø Vi har noget meget større Og når I fanger os Så kvæler os til vi dør For vi bliver ved med at komme pansersvin. svin Kan du høre De fleste fra blokken De er kommet for krig, så fuck lille panser er du psykisk stabil. Så der politi var jo, no, i jordstikket der panser. Na karl kaldt fucking nations cancer Testet der på telt så du mister dine sensor. Trækker du din gøbsskyd og først din fucking panser. Politi var jo, no, i jordstikket panser. Når karl kaldt fucking nations cancer Testet der på telt så du mister dine sensor. Trækker du din gøbsskyd og først din fucking panser.